А ще вона плакала вночі, і старий напівпорожній дім розносив відлуння її ридання. Вона спала, а точніше, не спала у кімнаті поверхом нижче, і коли він не витримував і йшов до неї, щоб заспокоїти її, вона, думаючи, що він прийшов за тим самим, починала безпорадно натягати ковдру на голову. Їй були потрібні документи, консультації лікаря, психолога, юриста. Він розумів, що сам не впорається з її проблемами, і звернувся до свого колеги Йона, брат якого був журналістом. Той порадив інших людей. Колеги і друзі виявили до нього несподівану увагу і навіть велику людську доброту. А всі вони і втомилися від одноманітності свого ситого життя – і, допомагаючи Ремку, відчули себе мало не героями детективного роману. Найважче було здобути документи для Олени. Спочатку йому відмовили в усьому і в мерії, і в поліції. «Коли вона без паперів сиділа у вітрині на нижній шельді, а вас воно не цікавило, бо ви теж ходили по її послуги», несамовиті в «несамовитів Ремко». «Яке ви маєте право?» – обурювався префект поліції, зрадливо червоніючи. «Я можу дати їй посвідку на проживання, тільки якщо ви візьмете з нею шлюб. Інакше в мене немає підстав. Ви будете це робити?» «Так, я зроблю це», – вигукнув Ремко, несподівано для себе. «Тоді мені потрібен її паспорт. Підійдіть до її господарів і заберіть паспорта». Вони мають його. Вони з Йоном і його братом Стефаном ходили і на нижню шельду, і далі в інші місця, і дійшли до Бйоманса, який жив на мир. Він знаходився біля верхівки, що керувала тим королівством розпусти. Це не вперше, коли хтось із бельгійців чи голландців бередівку звідси. Ні, Бйоманс не чинить злочину. У Бельгії легальна проституція. Але йому не треба матеріалів у пресі про діяльність його установ. А якщо вам потрібна повія, а ваша воля, ведіть її хоч до вівтаря Нотр-Дам де Анверс. Коли Ремко нарешті здобув паспорт Олени Драган, то побачив у ньому німецьку візу на два тижні, термін якої закінчився три роки тому. Потім були візити до мерії і до поліції. Йому обіцяли і не виконували обіцяного. Він розгублювався, повертався додому знервований. А Олена у ці дні плакала вночі ще гучніше. І він почав давати хабарі, і нарешті їм призначили день реєстрації шлюбу. Ренко подумав, що власне й досі не робив Олені пропозиції. І знайомив її зі своїми батьками – з якими не бачився років п'ять. Так, від похорону бабусі. А ще він знайшов психоаналітика, жінку, яка говорила російською, хоча й погано. Меврауа Хецель була покликана виявляти і лікувати заховані душевні травми. Двічі на тиждень Ремко привозив Олену до Хецель, щоб вона засинала на шкіряній кушетці, і щось говорила у вісні. А потім лікарка аналізувала почути під гіпнозом. «Хто така Емма Карлова?» – запитував Ремко. «Це жінка, яка продала тебе до борделю?» Емма Карлівна була комірником на їхній фабриці, що вже давно працювала, як мокре горить. Одначе співробітників чомусь не розганяли, і вони щодня приходили до тих цехів, зрідка робили якусь незрозумілу роботу, але переважно тинялися поміж мертвими і ржавими верстатами і не знали, що чинити у цій мертвій ржавій країні, де все стояло, не було ні роботи, ні грошей, ні життя, ні смерті. А тут іще Емма Карлівна, радянська німкеня, яка періодично навідувалася на свою історичну батьківщину, підкидала хмизу до вогню. Бідні ви, бідні дівчата! Якби ви бачили, як живе Німеччина? Які там йогурти? І головне, вдвічі дешевші, ніж тут. А які там сосиски? Це не те лайно, що ви його купуєте у день зарплатні на Святошинському ринку. Це смак Європи! Німці завжди славилися сосисками. А ви навіть не знаєте, що таке справжні сосиски. Емма Карлівна діставала дівчат до живого. Вони дражнили її Ельзою Кохівною, або справжньою сосискою, скорочено СС. Емма Карлівна лютувала, зі сльозами в голосі захищаючи своїх співвітчизників. «Ніякі вони не фашисти. Не бачили нічого, то й Мене один гер...» «Хер!» – пирскали дівчата. «Зовсім не те. Мене один німецький пан, йому років 70, він саме з того покоління. То він віз мене на своєму «Фольксвагені» кілометрів сорок. Йому було не по дорозі» але він мене підвіз прямо до будинку тітки Хельги. Ви собі таке можете уявити? Щоб ваш український жлоб і раптом підвіз задурно. А той німець ніби Фенінга не взяв. І почастував справжньою сосискою, заходилися дівчата сміхом. Тою, що між ногами. До чого тут сосиски? Вигукувала Емма Карлівна Справа не в сосисках Справа в культурі Тут ніколи не буде Такої культури, як у Німеччині О, чому я не народилась у Німеччині Тільки там я відчуваю себе людиною